Глава четверта. Шукаємо двері, виколюємо очі, блукаємо сліпі, відчуваючи шкірою присутність ящерки. Прийдімо, поклонімося ящірці, злизуємо кров, життєдайну з її ран, з рани ран, терепку холодну кров із присмаком заліза: Зедорс, Звуки вогню, свистки, бряскальця кастаньєти. я король ящерка. Я можу зробити все на світі Я можу затримати землю на її шляху Я прогнав блакитні авта геть Сім років мешкав я В просторих залах вигнання В сумнівні ігри граючи Із острів'янками Тепер я повернувся У землю мудрих, сильних, справедливих брати і сестри блідого лісу О, діти ночі Хто споміж вас піде на полювання Крики схвалення Приходить ніч із пурпуровим легіоном Ідіть назад у свої шатра і свої сни. Завтра вступаємо у місто мого народження. Я хочу підготуватись. Музика. Затемнення. Кінець. Хто вибирає? Ти чи ящерка? З'ясується на дозвіллі. Кінець четвертої глави.